Розділ шістнадцятий, у якому Рейневан шляхетний, як персиваль, і настільки ж дурний, кидається на допомогу і стає на захист. І як наслідок, ціла компанія змушена втікати надзвичайно швидко. Базилікус супер омнус, сказав Рейневан. Аннус цикліус Вулуптас. Так, напевно, Вулуптас. Вулуптас папіла де санктімонія ет експедіціоні хомініс. «Самсоне». І що?» «Експідіціоні хоміс, або позіціоні хоміс, на обгорілому папері, на тому що сповойовець. Це тобі з чим-небудь асоціюється?» «Волупто спапіла. Ох, Рейнмари, Рейнмари». «Я запитав, чи це тобі з чимось асоціюється?» «Ні, на жаль, але я весь час думаю». Рейне не прокоментував. Хоча попри запевнення Самсон Медок здавалося менше думав, а більше коня в усідлі росло омшастого мерена, коня яку організував Юстус Шотель свідницький майстер-дереворитник на підставі складеного Шарлеєм списку. Рейн Іван зітхнув. На підбір замовленого Шарлеєм спорядження пішло трохи більше часу, ніж передбачалося. Замість трьох вони провели у свідниці цілі чотири дні. Демирит і Самсон не нарікали, бо більше, бо вони навіть були при цьому раді, бо отримали змогу, Повештатися знаменитими свидницькими пивничками і дуже докладно дослідити якість цьогорічного березневого пива. Рейневанже, якого з метою конспірації переконали не валандатися по шинках, нудьгував у майстерні в компанії нудного Шимона Унгера, сердився і згорав з нетерплячкої любовної туги. Він старанно рахував і перераховував дні розлуки за делею. Але йому ніяк не вдавалося нарахувати менше двадцяти восьми. «Двадцять вісім днів! Майже місяць!» Він замислювався, чи Аделя спроможна все це витримати, і наскільки спроможна. П'ятого дня вранці очікування настав край. Попрощавшись із гравірувальниками, троє мандрівників залишили свидницю і одразу ж за нижньою брамою приєдналися до довгої валки інших подорожан. Кінних, піших, навантажених, нав'ючених, які поганяли рогату худобу і овець, тягнули візки, штовхали тачки, їхали в екіпажах якнайрізноманітніших конструкцій і краси. Над валкою нависав сморід і дух підприємництва. До складеного шарлеєм списку спорядження Юстус Шатель з власної ініціативи додав і доставив багато різноманітних, хоч і явно хаотично зібраних предметів одягу. Так що всі троє подорожніх Отримали непогану нагоду переодягнутися. Шарлей негайно з цієї нагоди скористався і тепер мав поважний вигляд, навіть войовничий, убраний у стьобаний акетон, покритий ржавими відбитками обладунків, що викликало в оточуючих повагу. Солідний одяг просто таки магічно перемінив і самого Шарлея. Позбувшись блазінського вбрання, демерит позбувся і блазінських манер і фраз. Тепер він сидів, випроставшись на своєму прекрасному гнідому жеребці, упираючись кулаком у стегно І войовничо позирав на купців, з яких проїжджав, демонструючи себе в позі, якщо не гавейна, то щонайменше гарита. Самсон Медок також змінив вигляд, хоча в доставлених шателем пакунках нелегко було знайти щонебудь, що було б добрим на гіганта. Урешті-решті йому все ж таки вдалося замінити мішкувати монастирський халат вільним коротким журнадом і хутряною шапкою з модними зубчиками по нижньому краю. Журнадо. Каптан з довгими рукавами, які можна було носити, не встромляючи руки у рукави поверх обладунку. Рукави при цьому могли підв'язуватися ззаду. 15-16 століття. Це було настільки популярне вбрання, що Самсон перестав, наскільки це взагалі було можливо, вирізнятися у натовпі. Тепер у колоні інших подорожан, кожен, хто до них приглядався, бачив шляхтича в супроводі студента і слуги. Принаймні Рейневан сподівався саме на це. Він також розраховував, що Кири Елейсон і його банда, навіть якщо й довідалися вже, що його супроводжує Шарлей, розпитують про двох, а не про трьох подорожніх. Сам Рейневан, викинувши свої понищені і вже не зовсім свіжі речі, вибрав із запропонованого шателем штани, що облягають, і лентнер, модно підбитий з ватою, що надавало його підставі дещо пташиного вигляду. Усе це доповнював берет із тих, які зазвичай носили школярі, як от Ян фон Гутенберг, з яким вони недавно зустрілися. Цікаво, що саме Гутенберг став предметом їхньої розмови, причому на диву, йшлося зовсім не про винах друкарства. Гостиниць за нижньою брамою, що вів до Рихбаха, долиною ріки Пілави, був частиною важливого торгового шляху Ниса-Дрезден, а тому був вельми людним. Настільки людним, що це почало дратувати чутливий шарлеїв «Панове винахідники!» – бурчав деморит, відганяючи мух. «Пан Гутенберг, ет консорти змогли б нарешті визнати щось практичне. Якийсь, скажімо, інший спосіб пересування...» Якийсь перпетом мобіла. Щось таке, що рухалося б само, щоб не треба було покладатися на коней волів, як оці ось, що так невтомно демонструють нам дійсно величезні можливості своїх кишок. Ох, воїстину кажу, вам, мріється мені щось таке, що їде саме, і водночас не забруднює природного середовища. Що? Риммери Самсони, а? Що скажеш філософ, який прибув з Потебіччя? «Щось таке, що саме їздить і не робить смороду?» – замислився Самсон Медок. «Саме рухається, але не запаскуджує доріг і не отрує середовище. Ми з нелегка дилема. досвід підказує мені, що винахідники її розв'яжуть, але тільки частково. Шерли, можливо, і збирався далі розпитувати у Велите про сенс його висловлювання, але йому перешкодив вершник. Обірванець на ході шкапі, який мчав охляпу бік голови колони. Шарлей стримав наполоханого гнітка, погрозив обірванцеві кулаком, кинув йому на вздогін цілу купу лайливих слів. Самсон піднявся на стримених, подивився назад, звідки галопом прискакав обірванець. Рейневин, який швидко набирався досвіду, знав, за чим Шарлей видивляється. «А злодіїві шапка горить», – вгадав він. Цього втікача хтось не ляка, хтось їде з боку міста. І уважно вдивляючи у кожного з подорожан. Докінчив Самсон. П'ятеро, ні, шестеро озброєних у кількох герби на яких Чорний птах з розпростертими крильми. Я знаю цей герб. Я теж. Різко кинув Шерли натягаючи вішки. А ну, заходуй кобили, що духу. Уже близько до голови колони там, де дорога входила в похмурі букові нетрі, вони повернули в ліс і невдовзі сховалися в чагирях. І бачили, як обома узбічями, придивляючись до всіх, уважно зазираючи у вози під плахти фургонів, проїхало шестеро вершників: Стефан Ротхірг, Дітер Гакст, Інш фон Кнобельсдорф на прізвисько Пугач, а також Вітіг, Морольт і Вольфгерстерчи. Так. протягнув Шарлей. «Так, Рейнмер, ти думав, що ти мудрий, а весь світ дурний. Сприкрістью мушу тобі сказати, що то було. Помилкове переконання. Ось світ уже розкусив тебе і твої легко наміри. Знаєш, що ти прямуєш до зембець, туди, де твоя мила. Якщо ж у тебе, власне, починають з'являтися сумніви, якщо ти починаєш шукати сенсу поїздки до зембець, то не ламай собі даремну голову, я тобі скажу. Сенсу немає. Жодного». «Твій план, дай, ну, знайду відповідне слово. Шерлею. Є абсурдний!» Суперечка була короткою, запеклою і цілком позбавленою сенсу. Рейневан залишився глухим до логіки Шерлея. Шерлея не зворушила любовна туга Рейневана. Самсон Медок від висловлювань утримався. Рейневан, думки якого були зайняті здебільшого підрахунками днів розлуки з коханою, не полягав, звичайно, щоб і далі їхати до Зембець, або слідом за стерчами, або спробувати випередити їх, наприклад, коли ті зроблять привал, наймовірніше, десь поблизу Рихбаха, або в самому місті. Шарлей категорично протестував. Виявлена стерчами прозорливість, стверджував він, може свідчити лише про одне. їхнє завдання – загнати тебе саме в бік Рихбаха і Франкінштайна», – пояснив він. А там десь уже чекають Кири Елейсон і де Барби. Повір мені, хлопче, це стандартний спосіб ловити втікачів. То які будуть твої пропозиції? Мої пропозиції обмежені географією. Шарлив казав навколо себе широким жестом. На те, величезне, затягнути хмарами на сході, це як ти знаєш шленжа. Те, що здіймається, от там це совині гори. А оте велика – це гора, яку називають Великою Совою. При Великій Сові є два перевали – Валімський і Йоговський. Ними що ми могли б пробратися в Чехію, до Бромовська. Чехія, ти ж сам це казав, для нас ризикована. Зараз найбільший ризик – це ти, – холодно відповів Шарлей. І погоня, що переслідує тебе по п'ятах. Зізнайся, що найохочіше, я подався би зараз саме в Чехію. З Брумова, перескочив би в Клоцько, а з Клоцька на Муравію, в Горщину. Але ти, підозрюю, не відмовишся від землець. Правильно, підозрюєш. Що ж, отже, нам доведеться відмовитися від безпеки, яку нам забезпечили би перевали. Це була б дуже відносна безпека, – зненецько втрутився Самсон Медок. І важко доступна. Факт, – спокійно погодився Деморит – це місце не найбезпечніші. Та що ж значить, їдьмо все ж таки на Франкенштайн? Але не трактом, а підніжжями гір, краями борів шльонської просіки. Зробимо гак, трохи поїздимо бездоріжжям, але що нам залишається? Їхати трактом, вибухнув Рейневан. Услід за стерчами, наздогнати їх. Ти сам не віриш у те, що говориш, хлопче! Різко обірвав Шарли. А ти ж не хочеш потрапити йому лапи. «Дуже да не хочеш». Тому спочатку вони поїхали буковими й добовими лісами, потім просіками і врешті-решт дорогою, що звивалася між пагорбами. Шарлей і Самсон стиха перемовлялися. Рейневан мовчав і пригадував останні слова Демарита. Шарлей уже вкотре довів, що вміє, якщо не читати думки, то принаймні безпомилково їх угадувати. Щоправда, вигляд стерчів спочатку розбудив у рейновановій лють і дику жадобу добу помсти. Він був готовий негайно рушити слідом за ними, дочекатися ночі, підкрастися до них і поперерізати їм сплячем горлянки. Але стримував його не тільки глуз, та й паралізуючий страх. Кілька разів він уже прокидався весь у холодному поту від сну, у якому його зловили, і тягли у катівні в глибоких льохах стерцендорфа. Причому стосовно зібраних там знарядь тортур, сон відзначався надзвичайною докладністю. Коли Рейневан згадував ці знаряддя, його починало кидати то в жарто в холод. І тепер також мурашки повзали йому по спині, а серце завмирало щоразу, як тільки на узбіччі виростали темні силуети. І лише коли він добре до них придивлявся, силуети виявлялися не стерчами, а кущами ялівцю. Ще гірше стало, коли Шарлей і Самсон змінили тему розмови і почали розводитися на предмет історії літератури. «Коли трубадур Єльйон де Кабестен, правив Шарлей багатозначно поглядаючи на Рейнована, – «спокусив дружину пана Дешатору Сільйона, то наказав закатрапупити поета, випатрав його, наказав кухареві підсмажити серце і дав його з'їсти на вірні дружині, а та кинулася з вежі». Принаймні так говорить легенда, відповідав Самсон Медок, з обізнаності, яка в зіставлені з його критинською фізіономією викликала остовпіння. Панам, трубадурам, не завжди можна довіряти. Їхні строфи про амурні успіхи в заміжних дам частіше відображають бажання і мрії. І рідше реальні події прикладом може бути от хоча б і Маркер Брю, якого, попри нахабні натяки, абсолютно. Нічого не пов'язувало з Елеонорою Квітанською. Перебільшеними є, як мені здається, і романи Бернарта де Вентадорна, з пані Лаїзою де Монпельє та Рауля де Кусі з пані Габріелою де Фейль. Викликає сумніви також тибель Шампанський, який похваляється прихильністю Бланки Кастильської, а також Арнольд де Марель з його власними словами коханець Адалізі з Безія, фаворитки короля Рагуні. «Цілком може бути», – погоджувався Шерли, – «що Трубадур трохи дечого повигадував, бо скінчилося тим, що його прогнали з двору. Бо якби в його поезії була, бодай, дрібка правди, усе могло би мати значно сумніший кінець. Або якби король був більш запальним, як, наприклад, пан Десен-Жільє. Це задвозначну кансону на адресу своєї дружини наказав відрізати язика Трубадурові П'єру Девідалю». Так говорить легенда. А трубадур дур Жіро де Корби, скинутий з мурів Каркасона, теж легенда. А Гусельм де Понс, отруєний через якусь пригарну заміжню жінку. Кажи, що хочеш, Самсоне. Але далеко не кожен рогоносець був таким дурним, як Маркіз Монферрат, який, побачивши в саду свою дружину сплячою в обіймах трубадура дура Рембо де Вакериса, накрив їх обох плащем, щоб не змерзли. Це була його сестра, а не дружина. Але все інше збігається. А Що сталося з Даніелем Карре за те, що він увінчав рогами барона Дефо? Барон убив його руками найманих убивців, звелів виготовити собі кубок з його черепа, і тепер п'є з нього. «Усе правда», – кивнув Самсон Медок. «Крім того, що це був не барон, а граф, і не вбив він поета, а в'язнив і виготовив не кубок, а оздоблену калитку для сигнета і дрібних монет. «Ка?» – поперхнувся рином. «Калитку?» «Калитку?» «А чого це ти раптом так в Рейнмаре?» – прикинувся стурбованим Шарле. «Що таке, моза не дужав? Ти ж завжди стверджував, що велика любов вимагає жертв. Обраниці кажуть, волію тебе понад королівство, понад скіпетер». «Понад здоров'я, понад довгі віки життя, а калитка, калитка – це дрібниця!» Від недалекого костелика, як стверджував Шарлей, розташованого в селі під назвою Лютомі, саме долинув звук дзвону, коли Рейневан, що їхав попереду, зупинився і підняв руку. Чуєте? Вони стояли на роздоріжжі біля перекошеного хреста і невеликої так званої фігури, яку дощі розмили у безформний буван. «Ваганти! – сказав Шарли. – Співають!» Риневон покрутив головою. Звуки, які долітали з яру, що зникав у лісі, нічим не нагадували ні темпу е сест-якундом, ні амор те не томня, ні інтабер на кванду сумус. Настала радісна година. Любов править усім, коли ми сидимо в корчмі латина. Перші рідкі пісень вагантів і голярдів ні жодної з інших популярних пісень гулярдів, Та й голоси, які він чув нічим, не нагадували голоси вагантів, які їх нещодавно випередили. Вони нагадували радше... Він намацав й рукоять корду, є одного з отриманих у свитниці подарунків. Тоді нахилився в сідлі і погнав коня клусом, а потім галопом. — Куди? — гаркнув йому вслід Шарли. — Стій, стій, чорт візьми! Ти не кличеш на нас біду, дурню! Рейни він не слухав. Він в'їжджав у Яра, за Яром, на Галявині. Кипіла битва. Там стояли двоє присадкуватих коней, запряжених у фургон, накритий чорною просмоленою рідниною. Поруч із фургоном десь із десятеро піших у бригантинах, кільчастих каптурах і капалінах з бойовими наконечниками на ретищах атакували двох лицарів. Люто, немов собаки. Лицарі захищалися теж люто як обкладені кабани. Один лицар, кінний, був у повному пластинчатому обладунку, закутий у бляху з голови до ніг, себто від куполу саладу до гостроносих сабатонів. Вістря, сулець і глевій відскакували від нагрудника, дзенькали на тежках і бейгвантах, щоразу не влучаючи у щелини. Не в змозі добратися до вершника, нападники відігравалися на коні. Не кололи, намагалися не калічити, зрештою кінь коштував грубі гроші. Але гамселили древками по чим попало, розраховуючи на те, що кінь, жаліючи, скине лицаря. Кінь і справді трусив головою, хрипів і гриз укритий піною мунштук, Але він був, видно, привчений до такого способу бою, тому відбрикувався і копався, утруднюючи доступ до себе і свого господаря. Одначе лицар похитувався в сідлі так енергійно, що було дивно, як він взагалі в ньому втримається. Бо другого з лицарів, теж у повному пластинчатому обладунку, пішим таки вдалося скинути з коня. Тепер він запекло оборонявся припертий до чорного фургона. На ньому не було шолома. З-під відкинутого каптура розвівалося довге світле, закривавлене волосся, з-під таких же світлих вусів блискали зуби. Нападників він відганяв ударами шершуна, тримаючи його обіруч. Піхотна зброя. 14-15 століття. Сулиця – короткий спис із гострим металевим наконечником, зазубраним з одного боку, гливі – різновид списа піки, що складається із залізного вістрі у формі стрілки, насадженого на довге ратище. Шершун – важкий і довгий меч. Шершун, хоч і довгий, важкий, Літав у руках лицаря ніби якийсь оздобний придворний мечик. Зброя була грізною не тільки на вигляд. Підхід атакуючих утруднювали вже аж троє поранених, які лежали на землі, виючи з болю і намагаючись відповсти у бік. Решта нападників виявили обережність, не наближалися занадто, а намагалися штрикнути лицаря з безпечної відстані. Але навіть якщо їхні штурхани влучали... Якщо навіть вони не були відбиті важким клинком шаршуна, вістря зісковзували по бляхах. Споглядання події, а цей опис не міг зайняти менше, ніж ці кілька рядків, Рейнованові зайняло лише кусь мить. Він бачив те, що бачив, Бокожен, кожен. Двох гербових лицарів у біді, на яких нападає зграя розбійників, або двох левів, яких кусають гієни. Або Роланда і Флорис Марта – які обороняються від переважаючих сил маврів. Рейневан мить відчув себе Олівером. Він вигукнув, вихопив спіхов корт, ударив коня п'ятими і кинувся на допомогу, не звертаючи жодної уваги на застережливі крики і прокльони Шарлея. Хоч і нерозважлива, допомога аж ніяк не була передчасною, бо атакований лицар саме звалився з коня, загримівши, як скинутий з дзвіниці мідний котел. А припертий ратищами до возу блондини з шершуном міг допомогти йому лише прокльонами, що ними щедро обсипав нападаючих. Не все це налетів Рейневан. Він розштовхав конем і повалив тих, які вовтузилися над скинутим зі сідла лицарем. Одного сивовусого, який не дав себе повалити, рубанув кордом по Капаліну, так що аж задзвеніло. Капаліну пав. А Сивовуси обернувся, зловісно крикнув і з розмаху вперіщив Рейневана Лебардою, зблизька, але, на щастя, самим тільки древком. Проте Рейневан все ж таки упав з коня. Сивовуси стрибнув на нього, притиснув, схопив за горло і відлетів. Буквально, бо якраз із такою силою Самсон Медок гупнув його п'ястуком з боку по голові. На Самсона негайно накинулися інші і силач опинився в скрутному становищі. Він підхопив із землі алебарду, першого нападника вальнув плазом по шолому, так що залізо відлетіло, а той, кого він вальнув, звалився як підкошений. Самсон заобертав ратищем, завертів ним, як кочеретинкою, розчищаючи місце навколо себе, рейневана і лицаря, який вже підводився із землі. Падаючи, лицар загубив салат з надборта, що, прикривав шию, виднілося молоде рум'яне обличчя, кирпатий ніс і зелені очі. «Остривайте, свиня Чирила!» – кричав він смішним дискантом. «Я вам покажу, їде. Клянуся черепом святої Сабіни, ви мене ще пам'ятаєте!» На допомогу світловолосому, що тримав оборону біля воза і вже був у вельми скрутному становищі, прийшов Шарлей. Демирит у цілком акробатичному стилі, на повному скаку, Підняв чогось загубленого меча, розігнав піших, рубаючи наліво й направо згідно і подиву вправністю. Світловолоси, якому в метушні біля воза вибили з рук шаршун, не став витрачати часу, шукаючи його в піску, а кинувся у вир сутички з кулаками. Несподівана допомога вже переважила, здавалося б, шалькій терезів набік атакованих, коли раптом почувся цокіт підкованих копит, і на галявину. Галопом влетіли чотири важкоозброєні вершники. Якщо навіть рейневан на якусь мить і засумнівався, ці сумніви розвіяло тріумфальне ревіння піших, які з подвоєним запалом кидалися в бій, побачивши підкріплення. Живими, брати!» – репетував з під заборола шолома командир важкоозброєних і з трьома срібними рибами на щиті. Живими, брати, мерзотників. Першою жертвою новоприбулих виявився шарлей. Щоправда, Демерит спритно уникнув удару бойової сокири, зіскочивши із сідла, але на землі на нього навалилися піші. Зі значною чи сильною перевагою. На допомогу йому поспішив Самсон Медок, громлячи все і все з своїм ратищем. Велетин не злякався лицарі, що не на нього із сокирою, і садунув лицаревого коня по залізному начельнику, який захищав морду з такою силою, аж стріском зламалося ратище кінь тонко заїржав і впав на коліна. А вершника стягнув із сідла світловолосий. Вони обидва почали боротися, щепившись як два ведмеді. Риневон і вибитий із сідла юнак відчайдушно оборонилися від решти панцирних, додаючи собі хоробрості диким криком і матюками, закликаючи всіх святих. Але вже не можна було не помітити безнадійності становища. Ніщо не вказувало на те, що нападники в запалі битви не позабували про наказ брати живцем. А якщо навіть і так, то однаково вже бачив себе в зашмаргу. Одначе того дня фортуна їм сприяла. «Бив ім'я Господа, кетруб, хто в Бога віре. Під ту під і богобійні крики обій вступили нові сили. Ще троє важкоозброєних вершників у повному обладунку та в шоломах із заборолами типу хунцгугель, тобто собача морда. Не виникало сумніву, на чиєму вони боці. Удари довгих мечів одного за другим кидали на закривавлений пісок піших у капалінах. Від могутнього удару похитнувся в сідлі лицар з рибами на гербі. Другий прикрив його щитом, підтримав, схопив коня за вішки, і вони галопом кинулися на втікача. Третій також хотів утікати, але дістав мечем по голові і упав під копита. Найвідважніший з-поміж піших – і ще намагалися загородитися рати, що мали також один за другим, кидали зброю і втікали в ліс. Тим часом світловолосий могутнім ударом кулака в залізній рукавиці повелив свого супротивника. Коли той спробував устати, штовхнув його ногою в плече, а коли той важко сів, став розглядатися, чим би то його лупнути. «Лови!» – крикнув один із важкоозбройних. «Лови, Римбаба!» Названий Римбабою світловолосий Упіймав на люту кинути йому чекан та вигляду Мартель де Фер з розмаху аж загуло, садонув противника, який намагався встати по шолому, раз, другий, третій. Голова противника впала на плече, спідв'яти не на блясі, кров рясно полилася на вентель. Комір панциря і нагрудник. Світловолосий, розставивши ноги, став над пораненим і вдарив його ще раз. Ісус христа хакнув він. «Як же я люблю цю роботу!» Юнак з носом захрипів, виплюнув кров. Потім випростався, Усміхнувся вимазаним кров'ю ротом і простягнув рейновану руку. «Дякую за допомогу! Шляхетний панечу клянулися стигновими кістками Святого Фродизія! Я цього не забуду! Я куно фон Вітрам!» «А мене!» Світловолосий простягнув правицю Шарлеві. Нехай чорти в пеклі випатрують, якщо я забуду про вашу допомогу. Я Пашко-Пакославець Римбаба. Збирайтеся, закомандував один з панцирних, показавшись під відкритого забрала смагляве обличчя і сині від гладко вибрати щатини щоки. Римбаба від трам, та ловіть же коней, та швидше, холера. Ова! Римбаба нахилився і висякався в пальці. Вони ж утекли. Зараз повернуться. Відповів другий із тих, що прибули на допомогу, указуючи на покинутий щит із трьома рибами у стопчик. «Чи ви обоє бликоти об'їлися, щоб нападати на подорожніх як ресотут?» Шарли, погляджуючи свого сивку по храпах, подарував Рейнованові багатозначний, дуже багатозначний погляд. «Саме тут», – повторив лицар, – «у володіннях зедліці вони того не подарують». «Не подарують», – підтвердив третій. «На кони і усі!» Дорогою і лісом лунав крик і ржання, то під копит. Через папороті й корчі бігли алебарники, дорогою мчали кілька вершників, важкоозброєних і арбалетників. «Ноги на плечі!» – крикнув Римбаба. «Ноги на плечі! Рятуйте голови!» Вони пішли у чвал, а їх наздоганяли крики і свист перших стріл. Переслідували їх недовго. Коли піхота залишилася позаду, Вершники притримали коней, видно, не довіряючи своїй перевазі. Стрільці послали за втікачами ще один залп, і на цьому погоня закінчилася. Для певності втікачі промчали галопом ще кілька гін, поплутали, щокроку озираючись серед узгірів і яворових лісів, але ніхто їх не переслідував. Щоб дати перепочинок коням, зупинилися під селом при крайній хаті. Селяни, не чекаючи, поки йому сплюндрують господу та обійстя, Сам виніс миску вареників і цебер-сколотен. Раубрітерів сілися біля плота. Їли й пили мовчки. Найстарший, який раніше представився ноткером фон Вайрахом, довго придивлявся до Шарлея. Так, проказав він нарешті, облизуючи замазані сколотинами вуса. «Порядні та сміливі ви люди, пане Шерлею, і ти, пане Паничу фон Хагенео. Речі, чи ти часом не нащадок цього славетного поета?» Ні. Ага, про що це я? А що ви, сміливі й мужні хлопці? Та й пахолок ваш, хоча на вигляд дурникуватий, відважний і бойовий на диво. Так, поспішили на допомогу моїм хлопцям, і через це самі опинилися у халепі. Не оминуть вас клопоти, ви пішли проти зейдляців, а вони мстиві. Правда, підтвердив другий лицар з довгим волоссям і пишними вусами, який представився вольданом з осен. Зайдлі та особливі сучі діти. Весь їхній рід, значить, також і ласани, і курцбахи. Осі винятково лютті тварюки, імстиві поганці. Ой, вітром, ой, рембаба, ну і заварили ж ви кашу них, Хай вам греть. Думати треба, зауважив вирах, думати один з другим. Так ми ж думали, промив ривку на вітрам. Тож було так, дивимося, їде віз. Тоді ми подумали, а може б то погребувати. Ну, слово за слово, тьфу, клянуся мотузками святого дизма. Самі знаєте, як воно буває. Знаємо, але думати треба. А також, додав Вольден з осин, розглядатися за ескортом. Та не було ескорту, тільки їздовий, обозники та вершник у бобровій шубі, певно купець. Вони повтікали, от ми й думали, йому наша взяла. А тут на тобі маєш як з-під землі вискакують п'ятнадцять заповзятих чахликів з олибардами. Я кажу, думати треба. Та ще й часи такі. Уперся Пашко, Пакославець, Римбаба. До чого дійшло? Дурна, срана, фіра, товаро та під тим лантухо, мабуть, на три гроші, а захищали так, ніби там був щонайменше святий Грааль. Давніше то так не бувало. Покивав модно по підстриженою чуприною третій лицар, Смаглявий, чорний, не набагато старший від Рюмбаби і від Трама, якого звали Тесіло Тресков. «Равніше то було так, що коли крикнеш тій «давай», то давали, а тепер захищаються, б'ються, як чорти, як венеційські кондот'єри. Зле нам стало, як тут у таких умовах на промисел ходити?» «Ніяк!» – підсумував Вирах. «Недалі складніше наше ексерціум». «Де далі тяжча наша раубрітерська доля? Ей! Ей-гей!» ей Підхопили жалібним хором лицарі-розбійники. «Ей! На гнойовище!» Помітив і показав куну вітрам. «Свиня риється. Може, заріжемо та й заберемо?» «Ні!» – вирішив, трохи подумавши вирах. «Часу, шкода!» – він підвівся. «Пане Шарлею, такий поправді не годиться вас тут самих трьох залишати. Згадля ці злопам'ятні не інакше». Як уже й погоні розіслали, будуть по дорогах шукати. Тож їдьте ласкаво, просимо з нами. До Кромоліна, нашого поселення. Там у нас збройності, та й друзів буде чимало. Вас там ніхто не скривдить і не образить. Хай би спробували, розпушив світлє вусарим баба. Їдьте з нами, їдьте, пане Шарлею. Оскажу я вам, ви мені дуже до душі припали. Який мені, молодий панич Рейнмар! Від травм лупнув на по спині. Рисягайся кельму святого Руперта Зальзбурдського, і ти з нами до Кромоліна, пане Шарле, гаразд, гаразд. Ну, то рушаймо комітіва! Потягнувся над Вейрах. Коли формувався кортеж, шарлей залишився позаду і непомітно підкликав до себе рейниваний Самсона Метка. Цей Кромолін, сказав він тихо. Поплескуючи по шиї гнітка. Це десь неподалік від Срібної гури і біля так званої чеської стежки, дороги, що веде з Чехії через Срібний перевал до Франкенштайна, до Врославського тракту. Тому нам з ними по дорозі дуже на руку. І набагато безпечніше. Тримаємося їх, заплющуючи очі на те, чим вони промишляють. Обіді не вибирають, але раджу тим не менше дотримуватися обережності та зайво не балакати, Самсони Мовчу й прикидайся бульбасом. Пробоно ком'юне. Для загального добра Латина. Чудово. Рейн, мари, підійди на ближче, хоч і тобі дещо сказати. він уже в сідлі під'їхав, підозрюючи, що його чекає, що він почує, і не помилився. Послухай мене уважно, непоправний дурню. Ти становиш для мене смертельну небезпеку вже самим фактом існування. Я не дозволю, щоб ти цю небезпеку збільшував ідіотською поведінкою і вчинками. Я не коментуватиму того факту, що, прагнучи бути шляхетним, ти повівся як критин, кинувся на допомогу розбійникам і підтримав їх у бою із силами правопорядку. Не буду знищатися, дасть Бог цей факт чогось тебе навчив. Але обіцяю, якщо ти ще раз зробиш щось подібне, я кину тебе на безповоротно і остаточно. Запам'ятай, осле, зарубай собі на носі, бовдуре. Тобі ніхто не прийде на допомогу в біді, бо тільки дурень квапиться допомагати іншим. Якщо хтось кличе на допомогу, потрібно відвернутися спиною і негайно йти звідти геть, обіцяю. Якщо в майбутньому ти хоча б голову повернеш у бік бідняка, дівчини в біді, кривдженої дитини або битого собаки, ми розійдемося. А потім можеш корчити себе персивалі на власний страх і ризик. «Шерлею! Мовчи, пам'ятай, що я тебе попередив! Я не жартую!» Вони їхали лісовими галявинами серед трав, що сягали до стримен. Небо на заході, затягнуте рваними паристими хмарами, яріло пасмами пламенистого пурпуру. темніла стіна гір і чорних борів шльонської просіки. Ноткер фон Вейрах і Вольден з Осин, які їхали в авангарді серйозні та засереджені, співали гімн. Час від часу, зводячи до неба очі з під піднятих хунцхудлів. Їхній спів, хоч і не голосний, звучав піднесенно і суворо. Пангелінга Глоріс. Корпорis mysterium, sanguinezi pretosi. Quemin mundi pretium fructus ventris generosi, rex fuddit gentium. Трохи позаду, на такій відстані, щоб не заважати їм власним співом. Їхали тасіло до Трескові Шарлей. Бой далеко не так серйозно, співали любовну баледу. Sodie Blumen ist du du mit grace dringend, same sie lachen gegen der spielten Sonnen, in einem meinen an dem morgen früh und die kleinen Vögeln vollsingend, in den besten Wiese die sie können, Was wünne maxich da geltlichen Зі співаками їхали кроком Самсон Медок і Рейневан. Самсон прислухався, погойдувався в сідлі й мугиков. Було зрозуміло, що слова Мінни він знає, що якби не інкогніто, Зелюбкий приєднався би до хору. Рейневан був поринув у думки про Аделю. Але думки розбігалися, бо Римба, Байкуну, Вітрам, які замикали кавалькаду без перестанку, горлали пияцьких і непристойних пісень. Їх репертуар справляв враження невичерпного, пахло димом і сином. Вербум кару панем верум, вербу карме ефіцит. Фіткус et христимерум, ецисенсус дефіцит, ад фімандум кор синсерум, сола фідес суфіцит. Піднесена мелодія, і богу угодні вірші, то ми як не могли нікого обманути. Видно, Віднолитиці випереджали їхні репутації. Озрівши кортеж, у паніці розбігалися баби, що збирали хмиз, як сарни, зникали дівчатка-підлітки. Лісоруби втікали з виробок, а нажахані пастухи залазили під овець. Утік, покинувши возика дігтяр. чкурнули, задерши ряси по самій задниці три командрівних братів-міноритів. Поетичні строфи Вальтера фон дер Фогельвайде не справили на них ані найменшої заспокійливої дії. Niewohl dann fällt in die Wahrheit Schuwein. Gehen wir zu des meinem Hochzeit. Der ist mit alle seine Kraft kommen, zeit an in und zeit an Werde Fröwen. Weder ist da das andere Überstritte. Das Beser spiel, ob ich das Han genommen. Samson Madok, Pidmuhikov, Sobi Pidnossom. Möje Adela, dumme Wreinigvon, Moja Adela. Такий так, коли ми нарешті будемо разом, коли скінчиться розлука, буде, як у Вольтера фон дер Фогельвайде, у пісні, яку співають «Настане травень», або як у інших строфах цього ж поета. «Рерум новітас, ін солемні вери, ет веріс «Ти що сказав, Рейноване?» «Ні, Самсоне, я нічого не казав». Хм, «Але ти видавав якісь дивні звуки». Ех, весна весна-весна! А моя Аделя прекрасніша за весну! Ох, Аделю, Аделю, де ти, моя кохана? Коли ж я нарешті тебе побачу, поцілую твої губи, твої груди? Швидше вперед, швидше до зембець!» а «Цікаво», подумав він раптом, «де зараз і що поробляє Ніколетта світловолоса?» «Геніторі генітокве! Лаусет юбіліато! Салус онор віртус куакве!» «Сіт ет Бенедіктіо». Наприкінці кортежу, невидимі за поворотом дороги, дерли горло полохаючи звірину римбаба і вітрам. Чимбарі курвярі дупу облупили, а шевці сини чобіт з неї вишили.